Матрона засміялася, тримаючи яблуко перед обличчям. В'їхала в двір, їй кінь спіткнувся, і яблуко випало її з рук. Так і запам'яталося назавжди і залишилося в згадці. Чигирин мов би зітканий ісцизого диму і снігів, покошлені дими і сніги до самих стріх, і тепле світло з маленьких віконечок, і червонобоке яблуко в снігу перед ганком. Що випало з рук Матронщиних. Може, то був злий знак? Та я не вчитувався у знаки. Ждав, що привезе мені посол Московський, дворянин царський Унковський Григорій, якого від Переяслава проводжала ж під Чигирин Філон Джелалій з козаками. За версту від Чигирина в чистім полі. Зустріли Ленковського тиміш з чернотою, з Виговським і тетерою, що був, мов би, другим писарем у пана Івана. Осеволом Димком, Вітом Павловичем, сотниками й отаманами заквартирували посла з його людьми в домі Чигиринського отамана Лавріна капусти. Привезено одразу туди м'яса різного, хліба й сиру, вина всякого, мальвазії, угорського, двійного і простого пива, меду, а щоб знадобилося комусь спиття чи пряного зілля, то я сказав посилати на мій двір і там все видавати. Другого дня в Горській статерію за Саволом Демком, Звійтом і Отаманом привезли послу мої запросини. Послав я під нього і своїх коней найліпших. Підячий Козбов, який прибув у посольстві, напереді віз царську грамоту, за ним їхав Єховонковський, а Виговський з старшинами, Супроводжували її для більшої шаноби пішо аж до гранку мого дому. Там Виговський просив послів увійти до світлиці, де біля дверей зустрів вже їх я сам, з обома синами, генеральними старшинами і полковниками. Унковський був чоловік у силі віку, мов би, моєго. Лиці мав відкрите, очі розумні і уважні, в дебелій шубі, покритій парчею, зелених травах, та ще й височенній шапці соболині видавався вищим за всіх нас. Але не пригнічував собою, а вівся лагідно і тихо. Сподобався вельми мені цей чоловік. І, мабуть, я так само йому сподобався, бо ще не раз і не двічі правитиме він до мене посольство, беручи з собою сина свого, чимось ніби схожого на Тимоша. Так дивно поєднуються люди на цьому світі. Виступивши на середину світлиці, Лунковський передав мені царську грамоту з червоною печаттю. Побіло рукою від мене стояли сини Тимішу Юрко, Черноти Євигольські, старшини і полковники. Я прийняв грамоту, до печаті приложився і поцілував. Тоді дав поцілувати Черноті. Після того посол сказав мені війську, царське милостиве слово, все, хто спитав про здоров'я моє, полковників і всього війська Запорозького православної християнської віри. За те царське милостове слово з ними кланялися, і я так само спитав від себе від старшини і від усього війська про здоров'я царське. Потім посол подав царські дарунки. «Мені три сороки соболів, один сорок за сто рублів і два по п'ятдецят». Гейтменші – дві пари кращих соболів по тридцять рублів, синам і ближнім людям, старшинам і полковникам, по парі соболів ціною по десять рублів, усього тридцять пар. Порадівши царській власті, я мовив, що тепер буду веселитися і частувати послів. слів. сказав коротку промову, посилаючись на царську грамоту. Я розпочатав її і став читати, як стояв, але не у голос – а потиху про себе. Цар вимовлявся у військовій помочі війську Запорозькому, посилаючись на те, що має вічне докончання з Польщею, святовічний мир. Але сподівався, що його з часом оберуть польським королем. І тоді обіцяв всіляке покровительство. Не царські то були слова, боярські. Бідний, бідний царишко як скаже про нього вогнепальний протопоп згодом. Та й я сказав би те саме. Однак мав погамувати своє козацьке серце, стіпити зуби і набратися терплячості, бо для діл великих і вічних її треба найбільше. Прочитавши грамоту царську, я поцілував печать і передав Виговському, той теж поцілував і дав поцілувати Тимошу, після чого сховав у своїх писарських шкатулах. Я подякував за царську ласку і запросив послів до обіду. У садови Лунковського і Козлова на лавці біля себе. Старшина розташувалася навпроти, і я випив першу чарку за здоров'я царя і його родини і волів стріляти з гармат на государево здоров'я. Як вдарила гармата, я став за столом, шапку з діня і мовив, «Дай, Господи, щоб здоров був государь, і великий князь Олексій Михайлович в саї руці. Тоді звелів стріляти з усіх гармат, пригощав послід трунками нашими і наїдками, не забуваючи приправляти все словами, часом і докірливими, сказав, що ждемо помочі від царя православного вже он скільки, та не діждалися й досі, тож дістали підмогу в битві за віру від вусурманів? ще недалекий той час, коли бусурменські і різних вір держави перейдуть під східного царя. Не знаю тільки, чи судилось мені до того дожити. Казав, що виправлю ще й своє посольство до царя, і знову проситимуться в оборону, бо перші язики людські назад обернуться і з потилиці виростатимуть, ніж шляхта над нами буде знову панувати. Онкоцький відповів ухильно і обережно. Та я й не гнівався на нього, бо сказано ж, посел що осел, везе те, що на нього накладуть. Провожав Лунковського у великій пешнотій шані. Я дарував йому піддячому козлову, поконив її луку з сагайдаком,